41. Mivel stresszeltem, amiatt, hogy engedét kellett kérnem Nagyitól a házassághoz, azt hittem, nem lesz több bátorságom mást is kérni tőle. Most mégis megtettem. Nagy, kérlek, megtarthatom az esküvőmre a szakállamat? Ez sem volt kiskérés. A szakáviselést egyesek a protokoll és a régóta fennálló normák egyértelmű megsértésének tartották, különösen mivel a hadsereg egyenruhájában készültem az oltár elé állni. A brit hadseregben ugyanis tilos a szakál. Viszont akkor már nem szolgáltam a hadseregben, és kétségbeesettel ragaszkodtam valamihez, ami csökkenti a szorongásomat. Logikátlan, de mégis. A déli sarkon tett utazásom idején növesztettem meg a szakállam, és hazatérésem után is megtartottam. Ez a terápiával a meditációval és néhány más dologgal együtt segített csillapítani az idegességemet. Nem tudtam megmagyarázni, hiába olvastam cikkeket, amiben leírták ezt a jelenséget. Talán Freudnak volt igaza, a szakál szerinte védőtakaró, talán Jungnak, aki egyfajta maszknak tekinti a szakált. Minden esetre megnyugtatott a viselése, már pedig a lehető legnyugodtabbnak akartam érezni magam az esküvőm napján. Ezen kívül a leendő feleségem még sohasem látott nélküle. Imádta a szakállamat, szerette megfogni és belekapaszkodni, hogy magához húzzon egy csókra. Nem szerettem volna, hogy egy vadidegent lásson a pacsorok közötti folyosón. Mindezt elmagyaráztam nagyinak, aki azt mondta megérti. Ráadásul az ő férje is szeretett néha egy kis borostát hagyni magán. Igen, mondta. Megtarthatod a szakállad. De aztán elmondtam ezt a bátyámnak, ő pedig dűbegurult. Azt mondta, hogy nem illik. Katonaság, szabályok és a többi. Adtam neki egy gyors leckét történelemből. Megemlítettem sok királyt a családunkból, akik szakált és egyenruhát viseltek. Hetedik Eduárd király ötödik György király, Albert Herceg, a közelmúltban pedig Michael Kenti Herceg. Segítségül a Google térképek oldalára kalauzoltam. Ez más? Érvelt. Amikor közöltem vele, hogy a véleménye nem számít igazán, mivel már megkerestem ezzel Nagyit, akitől zöld utat kaptam, dübegurult és felemelte a hangját. Elmentél megkérdezni őt? Igen. És mit mondott? Azt, hogy tartsam meg a szakállamat. Kellemetlen helyzetbe hoztad ezzel, Harold. Nem volt más választása, mint igent mondani. Nem volt más választása. Ő a királynő. Ha nem akarná, hogy szakállas legyek, akkor megmondta volna. Van szája. De Vili mindig is úgy gondolta, hogy Nagyi elnézően bánik velem, hogy nekem sok mindent megenged, miközben neki teljesíthetetlenül magasra teszi a lécet. Mert... Mert az örökös meg a tartalék és a többi. Ez bosszantotta Willit. A vita folytatódott személyesen telefonon több mint egy hétig. Nem hagyta annyiban. Egyszer aztán rám parancsolt, mint örökös a tartalékra, hogy borotválkozzam meg. Ez most komoly? Mondtam, vád le. Az Isten szerelmére, Vili, miért érdekel ez téged ennyire? Mert én sem tarthattam meg a szakállom. Á, tehát erről van szó. Miután visszatért egy különleges alakulatnál töltött bevetésről, Willinek is szakála volt, és valaki azt mondta neki, legyen jó fiú, szaladjon és borotvája le. Nem bírta elviselni, hogy én élvezhettem azt, amitől őt megfosztották. Azt is gyanítottam, hogy azt a kellemetlen emléket idézte fel benne, amikor közölték vele, nem viseheti az esküvőjén az általa választott egyenruhát. Később megerősítette ezt a gyanúmat. Egy ilyen a szakálról folytatott vitánk során keserűen kifakadt amiatt, hogy én bezzeg viselhetem a lovassági egyenruhámat, amit ő is szeretett volna felvenni az esküvőjére. Ez nevetséges volt, amit meg is mondtam neki. De egyre dühösebb és dühösebb lett. Végül kerekperetsz, daszosan közöltem vele, hogy a szakálas öccse hamarosan megnősül, akár tetszik neki, akár nem. Utóbbiban övé a döntés.